Deci, cum spusese data trecută, versiunea engleză specifică noi, în limba română nu spune noi, ci uh, stai să mă uit la, la Biblie să vă cum spune clar. Am tablete, mai mai. E, e, e mai ușor de. Mai este, este. Uh, cum spune, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri și ce am contemplat și ce -am. Fiind politicosul românesc, eu am văzut, poate fi interpretat eu singular, însă, în realitate, are de-a face cu noi. Și m-am uitat în versiune greacă, nu neapărat că știu grecește. Însă, Versiunea greacă pe care eu o am are, după fiecare cuvânt în, în engleză, are niște numere atașate. Și când mă duc cu mouse-ul, fac click pe, pe numărul pot să știu ce cuvânt este în greacă și ce-și pe dincolo. Pe scurt, în limba greacă nu apare eu vă scriu sau noi vă scriem. Ci uh, verbul însuși uh, are o prepoziție care uh, uh, explică partea cu eu sau noi. Deci, uh, limba greacă este destul de clar, ca să spun așa. Uh, bun. Ha să ne uităm la unioan Capitolul 1, de la 1 la 4. 4 versete. Așa. A, încă, încă o chestie. Sesiunea asta eu am început să o înregistrez. Deci, uh, lucrurile care nu fac parte din studiul ăsta, din scriptură, o să le tai. Dar restul o să-l o să păstrez. Poate pe viitor o să pun pe internet pentru Ioan. Nu știu. O, o să văd cum, cum fac. Bine? Da. Ok. Mai puțin înregistrarea video. Asta nu, nu pot să fac. Deocamdată. Ce era de la început? E, ești la Scriptură? Ce? Okay. No, uh... ce, ce biblia ai? Uh, Ea nou nouă sau Cornilescu? Cu concordanță și explicație, partea lui Cornilescu, da. Ok, ok. Eu am... Uh... Nu ai așa și tu? Eu, eu am o versiune uh, din 2001. Nu, nu. E Cornilescu tradusă nouă În 2001. Ia să deschid un dicționar aici. Aha. Unu, Ioan cu cât? Capitolul 1. Aha. Prietenie și comun. Ești pregătit? Da. Ok. Stai puțin. Versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am contemplat și ce au pipăimile noastre, cu privire la cuvântul vieții, și viața s-a arătat și noi am văzut și mărturisim și văvestim viața eternă, care era la Tatăl și ni s-a arătat, ce am văzut și am auzit și... Vă... și... Și am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți comuniune cu noi. Și no comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scrim aceste lucruri ca bucuria voastră să fie de plină. În acestea patru versete, totul se învârte în jurul... Aceste bucurii Și vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie de plină. Dar bucuria este bazată pe această comuniune. Cum spune versetul 3. Ce am văzut și am auzit și vă vestim și vouă, ca și voi să aveți comuniune cu noi și comunia noastră, comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl și Fiul Său Isus Hristos. Uh, M-am uitat la cuvântul care este în Cornilescu. M-am uitat la versiunea asta, care este tradusă în 2001. M-am uitat la câteva versiuni în limba engleză. Și am văzut că sunt câteva cuvinte folosite. Diferite. Nu mult, dar sunt diferite. În versiunea Cornilescu uh, scrie parte și și, Corect? Aș. Cuvântul părtășie nu este atât de puternic precum uh, cuvântul comuniune. Și o să stai să te întreb. Bine, acum ce facem? Ne, ne batem pe cuvinte? Mai, fiecare cuvânt este foarte, foarte important. Fiindcă uh, aceste cuvinte arată un, uh, un nivel de. Uh, nivele diferite uh, de uh, părtășie de, de cum că zic, anumite nivele de putere în această părtășie. De exemplu, prietenie, care noi știm ce e prietenie, este tradus, este tradus, este, a, cum este explicat în, în dicționarul explicativ din 98, Spune sentiment de simpatie, de stimă, respect, de atașament reciproc care leagă două persoane. Legătură care se stabilește între persoane pe baza acestor sentimente. Amiciție, șiug și așa mai departe. Însă, cuvântul comuniune, după cum îl explică cuvântul dicționarul explicativ, Este următor legătură puternică, unire strânsă. Bisericest care însemna împărtășanie, euharistie. Dar, ceea ce vreau să arăt este aici că comuniunea înseamnă legătură puternică, unire strânsă. Mă, eu am rămas surprins când când am văzut cuvântul ăsta în traducerea nouă, comuniune, pus în, în, în loc de părtășie. Părtășie are de-a face cu uh, un fel de amiciție, dar un, uh, ceva similar cum e la serviciu. Uh, suntem părtași al, al, al ace, uh, acelui scop, uh, suntem mai să muncim, să facem bani, să. Uh, facem uh, uh, țara mai frumoasă, mai înfloritoare, ce-o fi? Da? Pe când comuniunea are de-a face cu uh, ceva similar uh, unei familii. Și m-am gândit pentru a avea uh, niște exemple bune. M-am gândit, măi, hai să mă uit la Scriptură să văd ce, ce spune Scriptura. Uh, fiindcă exemplele din scriptură sunt uh, mult mai bune. Sunt sigur că și tu ai exemple bune din viață, și eu am exemple bune, de exemplu, de la serviciu. La serviciu... Uh, cum e? Uh, suntem doi, trei, avem uh, o, o treabă de făcut, uh, vorbim într-un fel, uh, muncim într-un fel, uh, avem încredere unii uh, între alții uh, avem aceeași pregătire, mă refer la, la serviciu, dar cu toate că suntem crescuți în, într-un uh, uh, într într cerc diferit. Eu am venit din România și sunt aici în, în Statele Unite, cu toate astea ne, ne înțelegem. Prin, însă, prin, prin lucru pe care o facem, fiindcă există o anumită încredere, fiindcă există... Uh, prin, când mă refer la încredere, începem să ne spunem unul altuia secrete. Nu neapărat uh, uh, secrete mari, dar uh, povestim care treaba în familie, copii, nevastă, un alta, lucruri pe care nu le spunem unui, unui necunoscut. Se, uh, se formează o legătură strânsă. Și uh, sunt sigur că și tu ai exemple tale de... Uh, vecinii tăi, colegii de serviciu, colegii de școală, ce fi. Și eu am uh, exemplele mele. Însă, exemplele care rămân dincolo de viața asta și pe care o le găsesc bune sunt cele din Scriptură. Uh, este interesant că uh, a, și legat de prietenirea asta, uh, ceea ce contează este calitatea vieții. Cine-și cine face prieteni din oameni nemernici? Nimeni. <laughs> Tot, <laughs> toți vrem ca prietenii noștri să fie prieteni de încredere. Uh, toți vrem să avem pace cu prietenii noștri, să avem respect unii cu alții, să avem, uh, avem încredere unii în alții. Uh, să ne bazăm pe păi, în, în, în caz de, de ajutor. Uh, vrem ca prietenii noștri să aibă răbdare cu noi, să, să ne înțeleagă, să se sacrifice dacă e cazul, uh, fiindcă și noi presupun că vrem să ne sacrificăm pentru ei. Uh, toate astea. Însă ce e interesant este că putem deveni prieteni oameni mernici doar pe anumite uh, uh, do doar pe anumite uh, criterii și să spun o chestie. Nu știu dacă uh, pui atenție mult când uh, pe, pe, pe anumite personaje când te uiți la un film. Mă astea se. se, se, se Clar Trebuie să pun ceva sub. Mă, mă enervează, știi? Așa, revin la, la, la filme. Dacă te uiți la anumite filme, personajele sunt de-a dreptul nemernice, dar ne plac acele personaje. Eu un film care, care, care mi-a plăcut când l-am văzut prima oară. Se numește Italian Job sau Heistul Italian. Nu știu dacă asta e traducerea corect în, în limba română pe scurt. Pe scurt filmul ăsta începe cu unii jefuind o bancă. Și după ce au jefuit o bancă, unul din jefuitori împușcă pe alt jefuitor ca să ia toată prada. Mai târziu fata Celui care a fost împușcat, o tipă frumoasă, o tipă deșteaptă, o tipă blondă, toate alea. Uh, formează un grup al ei cu afi nemernici pentru a se răzbuna. Și bineînțeles că ajung în Italia, îl jefuz fost de bani. Și în final, uh, după ce îi fură l ăsta, banii care banii, bani, îi fură tot seiful după ce fără banii care bani fusese refurați de la început, îl primbă tipul ăsta într-o într-o situație în care îl, îl dau pe mâna rușilor. Iar rușii de înțeles o să-l uh, tai în bucăți și la, o să-l dea la pești. Da? Deci, da, chestia este că după ce se termină filmul Băi, mișto, miștobă, la, l-a prins pe nemernic și uh, nemernicul a, a plătit-o cu viața lui. Dacă stai și te gândești, toți sunt nemernici. Toți sunt bandiți. E, însă, e, e interesant că doar anumite calități, faptul că au avut încredere unii în alții, faptul că au avut succes, faptul că tip aia este extrem de frumoasă, Noi ne atașăm de anumite persoane care ar putea să ne facă viața uniadă. Bun. Și m-am gândit să, să ne uităm la câteva pasaje din Scriptură. Și o să încep cu câteva calități ale prietenilor. În proverbe Da. Proverbe, capitolul 17. Sfânt Vechiul Testament. Fie o chestie. Dacă înveți ordinea cărților... Dacă înveți ordinea cărților... Este destul de repede... E un sistem destul de ușor pentru a găsi unde se cartea aia. Toate cărțile... Toate cărțile Biblie. Deci asta e Biblia, da? da? Biblia. Când deschizi Biblia în colț, chiar la colțul uh, unde e pagina, da, da, da. Ai, cum să ai ai uh, cartea respectivă. Și dacă nu știi unde este, îi dai rapid pagină cu pagină și do doar te uiți până când apare cartea. Pui unde, degen. Dar tre într dar eu, am, eu și pe margine am... Uh, Bun. Eu n-am De asta am luat o Bibliu din Pentru că eu nu o foarte bine și să fie mai ușor să nu Ce-am ce -am, ce -am făcut eu cu alte Biblii, de exemplu, asta nu are. Bine, n-am marcat-o. Uh, Ce-am făcut eu... De exemplu, primele cinci cărți am, am marcat cu un marker. Negru, alea cinci cărți. După care restul cărților. Uh, patru Evanghelii. Unde este nouul testament, iarăși a marcat doar pe margine patru Evanghelii. Epistolele, altă uh, ba, marcare. Cum? Uh, pe culori? Pe culori a fi bună, dar eu dacă îmi știu stilul de, de marcaj, n-are da, importanță. Da, da, așa. E. așa. Oricum, să, să revin. Bun. Biblia. Așa? A, Proverbe 17 cu 17. Unde este? Da. Spune așa. Prietenul iubește oricând și un frate se naște pentru strâmtoare. Deci... A, a eu am aici. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. A, 18 cu 24 zice un om cu mulți prieteni se va ruina, dar există un prieten mai apropiat decât un frate. Și asta, asta este adevărul. Uh, am avut prieteni în România care au fost mult mai apropiați decât fratele. Deci asta e. Uh, Două Sau sunt mai apropia decât, sau sunt eu mai apropiați de sunt decât mai apropiat de frații mei, nu fratele geamă, mai am doi frați la neamta acolo. A. A. Da. a. a. 27 cu 10. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul Și pe prietenul tatălui tău și nu intra în casa fratelui tău în ziua nenorocirii. Tale. Mai bine este un vecin aproape decât un, decât un frate departe. Cu alte cuvinte, a, ai mai multă încredere într-un vecin care ți-e prieten decât fratelul tău care este departe. A, e greu. Cu, ce vreau să zic este, a, dacă ai nevoie de, să, să muți o, o mobilă, te duci la vecin. Da. Frate meu, e în București. Așa, așa, da, e adevărat asta. Dacă e departe, el, dar ce să pierd timpul cu. Exact. Rău, bine. Așa și eu cu Laura, vrea să plecăm uneori de aici, din Constanța, într-o vacanță și ne gândeam la omul ăsta, de două da, ce facem cu el. Și ea venea cu soluții din afara, de, de la distanță, mama ei sau, mă rog, vărținuia. Și atunci spus la Ranul, la indicat să apele la un vecin cât mai aproape din bloc, dacă se poate, să-l ajute imediat uh -huh. să se ajute până la sfârșit. Într-adevăr, așa este. Mai bine acces la un vecin aproape. Uh, în uh, Evanghelia după Ioan, Isus Hristos explică prietenul perfect și, cu alte cuvinte, se explică pe el însuși. Și mă gândeam, partea asta, partea asta de studiu, o să mă uit la prieteni din Vechiul Testament și, nou, și săptămâna viitoare o să mă uit la cum Isus Hristos a fost prieten cu Apostolii și după care o să mă uit la uh, mult mai mult decât atât. Deci, cum am zis, vreau să mă uit la fiecare cuvânt și vreau să vreau ca noi, incluzând inclu, inclu, persoana mea, să am o, o definiție a fiecare, fiecare cuvânt din Scriptură bazat pe exemple din Scriptură, fiindcă și eu mă, mă clădesc spiritual, nu numai voi. Uh, un în uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 13 și 14, spune așa. Uh, nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. Nu vă, nu vă mai numesc uh, Robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Și v-am numit prieteni. pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am făcut cunoscut. Aici Isus Hristos se, num se numește prietenul apostolilor, ba mai mult, mai târziu, după cum știți în scriptură, Isus Hristos o să moare pentru prietenii săi. Și acum mă gândeam să. Mă uităm la. Să ne uităm la două exemple. Unul este Ioan și David, iar al doilea exemplu este Ruth și Naomi. Uh, V-am cerut săptămâna trecută să citiți câteva pasaje. Ai avut uh, timp să citești acele pasaje? Uh, am citit ceva, dar nu tot. Ok. Ok. okay. Uh, cazul ăsta o să... Oricum o să mergem la pasajele astea, fiindcă vreau să recapitulăm. 1 Samuel, capitolul 17. Presupun că ai auzit întâmplarea dintre David și Goliat. Da, da. Ok. Filistenii, Așa să, să încep să citesc din uh, 1 Samuel 17. Și filistenii și-au uh, și adunat oștirile pentru luptă și s-au strâns la Soco, care ține de Iuda, și și-au așezat tabera între Soco și Azeca în Efes Damim. Și Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și și-au așezat tabera în, în Valea Terebinților și s-au așezat pentru luptă împotriva filistenilor. Și filistenii stăteau pe muntele de dincolo și Israel stătea pe muntele de dincoace. Și între ei era o vale. Filistenii erau uh, un popor care aparțineau uh, uh, pământului pe care Israel era acum uh, loc, uh, loc... pe care acum Israel îl, îl locuiau. Dumnezeu când a promis o țară lui Avram și m târziu uh, uh, Moise și uh, uh, a condus națiunea afară din Egipt și Iosua și Caleb au trecut Iordanul cu uh, aproape 2 milioane de israeliști ca să ia țara, ca să ia un ocupație țara respectivă. Când uh, Dumnezeu a promis acele țări uh, lui uh, uh, Avram, i-a spus lui Avram că acea țară va că moștenitorii lui vor lua acea țară după 430 de ani. Fiindcă, după cum spune Dumnezeu, nemernicia acelui popor încă nu și-a atins punctul culminant. În Israel erau filistenii. Filistenii se închinau la idoli. Și idolatria lor era atât de, ne, de, de, de crudă că își ardeau copiii, își omorau copiii pentru, pentru idolatria lor. Aveau uh, idoli făcuți cu palme din bronz sau ce era, își eroșeau, își încălzeau, puneau flacără sub idolii aia. până când palmele deveneau roșii, luau copiii și puneau pe palmele idolului respectiv, Prăjeau copiii, copiii, cu alte cuvinte, în numele unui idol pentru a căpăta uh, trecere în ochii acelui idol. Nemernicie mare, plus alte, alte chestii. Da? E, a devenit uh, și a ajuns până la punctul la care uh, Dumnezeu a destul a luat națiunea Israel. Sub conducerea lui uh, Iosua, Iosua și Caleb au trecut, uh, Ierusa, uh, au trecut uh, Iordanul, după ce au trecut Iordanul, au început să ia cetate după cetate. Prima cetate a fost uh, Jericho, cum îi zice în limba română, uh, cum, cum, Gereco este în, uh, uh, în, în limba engleză. Uh, acum, au început această luptă să curăsească fiecare cetată. Omorau tot ce prindeau. Fiindcă națiunea care era uh, acolo, filistenii, erau extrem de cruzi, extrem de nemernici. Aia, în ochii lui Dumnezeu, meritau să moară. Deci, uh, mulți spun, băi, dacă te uiți în, în Vechiul Testament, Dumnezeu este un Dumnezeu rău, un Dumnezeu care vrea să omoare oameni. Nu, nu, nu, nu, nu. Dumnezeu, în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care nu înghite pe nemernici, iar filistenii pe care uh, acest popor israel i-a nimicit. Uh, filistenii erau extrem de cruzi. Extrem de cruzi. Mai târziu, Israel uh, începe să, să se dea uh, la idolatrie și Dumnezeu nu, nu are niciun fel de milă față de, de poporul său Israel. Trimite alte națiuni care la fel o moară, ia în sclavie, îi duce în Babilon, vadă viața lor. Și când te gândești și acum în Noul Testament, în Noul Testament, sunt câteva lucruri care au avut loc de exemplu căderea Ierusalimului în anul 70. Căderea Ierusalimului este un moment dureros pentru Israel, fiindcă cetatea aia a fost înconjurată de romani până, când, până la punctul în care își ași mâncau copii între ei, că nu aveau resurse, Nimicirea cetății a fost atât de mare, cum spune Iisus, piatră se piatră. N-a rămas din, te din templu. Au rămas câteva ziduri drepte, dar bine, în picioare, dar bine. Nenorocirea a fost atât de mare, încât distrugerea a fost de mare, încât nu le-a venit să creadă. Oricum. Deci Dumnezeu este Dumnezeu drept. Când Israel a ajuns în... Când... Poporul evreu a ajuns în Israel A început să se distrugă pe filiste, dar mai târziu au devenit leneși. Și atunci Dumnezeu a măi, fiindcă voi ați devenit leneși, nu o să nimicesc pe acest popor uh, filistean. Și o să fie tot timpul ca un ghimpe în coasta voastră. Și acum în uh, 1 Samuel 17, filistenii bătaie cu uh, poporul Israel. În 1 uh, Samuel 17, unii erau pe undea, al, alții erau pe deal. Se aliniau gata de luptă. Însă, versetul 17 apare Robocap. Motivul pentru care spun Robocap este următorul. E un tip care are 3 metri, zale pe el, puternic, masiv. Da. goliat. Aș. Și din tabăra filistenilor a ieșit un luptător, numele lui era Goliat, era din Gat, înălțimea lui era de șase coți și o palmă și avea un coef de arame pe capul său și era îmbrăcat cu o cămașă de zale de sol și greutatea cămășii era de 5.000 de sicli de aramă și gambierele de aramă pe seflori ale sale și o solisie de aramă între o săi. Cu alte cuvinte, a, costumul lui. Avea o greutate de aproximativ 150 kg. Când zic robocap, masiv. Ăsta da? vine cu un contract la el, versetul 8. Și el stătea, a, și striga din rând, dintre, a, către rândurile lui Israel și le zicea: De ce ieșiți și vă așezați în linie de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți-vă un om să se coboare la mine. Dacă va putea să se lupte cu mine, să mă ucidă, atunci vom fi, noi vom fi robi voștri. Și dacă îl voi învinge eu și îl voi ucide, voi să fiți robi noștri și să ne slujiți. Ok. Deci, asta este o. Uh, un contract. Hai să facem un contract. Voi trimiteți un om, eu mă bag cu el. Care păcare? În contractul ăsta nu există loc de, uh, uh, de alte lucruri. E pe moarte, uh, nu există jumătate în voi, voi fi, ve veți fi robi, jumătate din. Nu. Dacă eu îl omor pe, pe israelit, voi toți îmi slujiți dacă Israelitul mă moară pe mine, uh, noi voi vom fi slujitorii voștri. Și spune că, în versetul 16, și Filisteanul se apropia dimineața și seara și s-a înfăcișat 40 de zile. Nu spun de groaza pe care uh, Israelul îl avea, fiindcă 40 de zile în fiecare zi se apărea robocap. Hama, care, care vă bate cu mine? Bun. David este bătu cel mai tânăr din opt copii pe care uh, Isaia îl avea. În versetul 17 Taicăsul uh, lui David îl trimite pe David fiindcă trei din băieții lui Isaia era în oștirea lui Saul. Saul era împăratul lui Israel la vremea respectivă. Îl trimite pe David la cei trei frați cu mâncare. Cu mâncare pentru cei trei frați, dar cu mâncare și pentru uh, căpetenia oișterii. Și în timp ce s-a dus acolo, își uh, se aliniau pentru bătaia. Apare Goliat, Goliat uh, spune aceleași lucruri. Uh, Versetul 24 din uh, capitolul 17. Și si toți bărbații lui Israel când au văzut pe bărbatul acela, au fugit din fața lui și s-au temut foarte mult. Și bărbații lui Israel i-au zis, ați văzut pe acest bărbat care se suie? Pentru că s-a suit ca să bajucurească pe Israel și va fi așa pe bărbatul care îl va ucide, împăratul îl va îmbogăți cu mari bogății și îi va da pe fica sa și va scuti de dări casă Tatălui Său în Israel. Și David a vorbit bărbaților care stăteau lângă el, zicând ce va face omului uh, care va ucide pe filisteamul acesta? Cu alte cuvinte, deja uh, Saul Începuse să spună armate, măi, dacă îl omor pe, pe Goliat, cine îl omoară pe Goliat? Îl fac bogat, fără taxe, iar fică-mea, aia frumoasă, o să se însoare cu, cu ăsta. Și David a auzit asta. Dacă citești mai încolo, David a întrebat pe doi. Fiindcă, după cum uh, Scriptura spune în uh, legea lui Moise, o mărturie adevărată vine din, de la două persoane. Și a întrebat pe doi. Acum frații lui au început să, să se enerveze pe, pe David. Bine mă, dar tu, tu vii acum ca să vezi bătaia care treaba. La care David le taie scurt în versetul 29. Și David a zis... Ce am făcut acum? Nu era și pentru mine asta? Și s-a întors către el la el către altul, Și a vorbit cu alte cuvinte. Ah, și a vorbit cu aceleași cuvinte, cu alte cuvinte a întrebat pe al doilea. chiar așa să, chiar așa sunt darurile din partea lui Saul și poporul i-a răspuns din nou ca întâia dată. Deci, pentru David e clar. Învingătorul nu numai că lomare pe, pe Goliat, dar se scoate cu mult mai mult bogății, fără taxe pentru familia lui, uh, în cazul ăsta familia lui Takeso, și fără uh, și se va scoate cu o uh, David era un credincios. David era un puștan 17-18 ani, nu știu cât cât avea, poate și mai tânăr. Deci David era copil. Bun. Și cuvintele pe care le-a vorbit David s-au auzit și le-au spus înaintea lui Saul. Deci acum împăratul aude despre David. Și David a zis lui Saul, nimănui să nu-i tremure inima din cauza lui, lui Goliat. Robul tău va merge și se va lupta cu acest filistean. Și sau a zis lui David, nu poți să mergi împotriva filisteanului pentru ca să te lupți cu el, pentru că tu ești tânăr. Și el este un bărbat de război din tinerețea lui. Cu alte cuvinte, tu ești un copil al ăsta, mănâncă copii ca tine. Da? da? A, și nu numai că mănâncă copii ca el, dar din tinerețe ăsta o moară. Uh, și el este un bărbat de război din tinerețea lui. Și David a zis lui Saul. Lucul ăsta este important. Fii atent ce spune eu. Robul tău păștea oile tatălui său și a venit un leu și un urs și au răpit un miel din turmă. și am ieșit după el și l-am lovit și l-am scăpat din gura lui. Și când s-a ridicat împotriva mea, l-am luat de falcă și l-am lovit și l-am ucis. Copil, copil, dar când a venit leul, l-a rupt în două. Când a venit ursul, l-a rupt în două. Da? Deci, și fii atent. A, și l-am lovit și l-am ucis. Versetul 36. Robul tău a ucis și pe leu și pe urs și pe acest filistean necircumcis va fi ca unul dintre ei, pentru că a bat jocorit oștirile Domnului celui viu. Și David a zis, Domnul care m-a scăpat din laba leului și din laba ursului, el mă va scăpa din mâna filisteanului acestuia. Și Saul a zis, I-a despre David, dute. Bun, l-a îmbrăcat mai încolo. Uh, vedem că Saul i-a pus zale peste David. Or, au a umblat un pic David. Costumul ăsta nu îmi stă bine. La Dajios, vestul 40. Uh, referitor la costum. Și la, la armură. Și David le-a luat de pe el. Și și-a luat un toiag în mână și și-a ales cinci pietre netede din păru și le-a pus în sacul de păstor pe care, pe care l-avea uh, întrasă și prașa, care, uh, prașa lui care era uh, hold on. și prașa lui era în mâna lui. Și s apropie de filistea. Acum... Praștile pe care eu le știu sunt cele cu gumă. Exact. La vremea respectivă nu era gumă. La vremea respectivă praștia era o bucată de funie cu o din piele la sfârșit în care puneai piatra, o învărteai de câteva deasupra capului și bum! Aruncai piatra. Deci prașea pe care eu știu are o gumă o și dai drumul. Guma pe care tu o întinzi are o limită. Când ajunge la maxim, mai mult de atât nu se întinde. Proaștia pe care o avea David, puterea aia era nelimitată, fiindcă în funcție de învârteala aia, piatra prindea viteză. Cât mai puternic erai, cu atât mai tare piatra se duce. Deci nu e limitată de, de gumă, cum este astăzi, e limitată de puterea celui care o aruncă. Ok. Acum. Uh, deci, David se duce să se ia la bătaia cu Filistean. Și Filisteanul a înaintat, deci versetul 41, și s-a apropiat, apropiat de David. Și omul, scut, uh, și omul care purta scutul în, uh, înaintea lui. Deci, uh, Goliat nu este singur. Goliat are un uh, slujitor cu el. Deci, Golea cu ăla, cu slujitorul lui, au mers împotriva lui uh, David. Și Felisteanul s-a uitat și l-a văzut pe David și l-a disprețuit pentru că era tânăr și rume. Și totodată frumos la chip. Uh -huh. Și Felisteanu i-a zis lui David, sunt eu câine, de vi la mine cu un... cutoiege? Bun. Uh, și Filisteanul a blesemat pe David, pe Dumnezei săi. Și Filisteanul i-a zis lui David, Vină la mine și voi da carnea ta a păsărilor cerului, a, cerurilor Hold on. și fiarelor câmpului. Și David i-a zis Filisteanului, Tu vii la mine cu sabie și cu suliță și cu lance, dar eu vin la tine în numele Domnului Oştirilor, Dumnezeului Oştirilor lui Israel, pe care l-ai bagecurit. În ziua aceasta, Domnul te va da mâna mea și te voi lovi și îți voi lua capul și voi da astăzi trupurile uh, moarte ale tabere, filistenilor, păstrilor, cerurilor și fiarelor pământului. Și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Și toată această adunare va cunoaște că nu prin sabie, nici prin sulițe salvează Domnul pentru că lupta este a Domnului și El vă va da, în mâna, el va da în mâna noastră. Și a fost așa. Pe când s-a ridicat Filistanul și înaintea și se apropia în întâmpinarea lui David, David s-a grăbit și a lergat spre linia de bătaie în întâmpinarea Filistanului. Cu alte cuvinte, David a ales terenul potrivit pentru el. El copraște, da? Uh, și David a pus mâna în sac și a luat de acolo o piatră și a aruncat-o cu praștie. Și l-a lovit pe Filistean în frunte și piatra s-a înfipt în fruntea lui. Și el a căzut cu fața la pământ. Ok. Și David cu, praștie, uh, cu, cu o praștie și cu o piatră a fost mai tare decât Filisteanul. Și l-a lovit pe Filistean și l-a ucis. Și nu era nici sabie în mâna lui David. Asta spun o chestie. A, acum, acum vreo 2 ani de zile am fost la un muzeu aici în America. Un muzeu de schelete. Muzeul, da, știu, amuzant. Fiat, cum, cum a început muzeul acesta. Era un tip a, în America care a fost fascinat de schelete. A găsit un schelet de câine. L-a luat, l-a curățit, l-a făcut frumos, excelent. A găsit un schelet de pisică, l-a luat, l-a curățit, l-a făcut, să arate excelent. Până, până când a umplut, -ă, umplut un hambar și mai mult decât un hambar, acum a ajuns să fie un muzeu. A dus din toată lumea de unde a putut să cumpere... Schelete de, dino, de dinozauri, schelete de balene, schelete de tot felul de creaturi. Schelete de lei, schelete de uh, zebre, cai, tot ce a prins. Am fost în muzeul la cam două ore și m-am uitat. Și acum să spun o chestie interesantă. Am văzut diferite pisici pisică mongoleză, pisică siameză, pisică daia, pisică da altă, una mai mare, una mai mică și am rămas surprinsă o chestie. Că după aia m-am uitat la câini. Indiferent de uh, pisică, că e pisică mică, că e pisică mare, nu mă refer la pisică tânără, mă, mă refer la pisică matură, toate au, același creier. Mărimea e cam uh, uh, mărimea unei mici de ping M-am uitat după aia la câini. Indiferent de, de câine, că e câine din tamacânile, înalt, că e câine mic, că e uh, chihuahua, că e uh, doberman, că e ce Toți câinii ăia au același creier în căpățâna lor. Și creierul lor este de mărimea unei mici de tenis de câmp. Și stai, stai și te întreb, băi, băi, băi, un moment, un moment. Care treaba? Atunci, de ce are căpățâna mai mare? Căpățâna este mai mare din cauza oaselor. Deci, indiferent cât de mare e capul, creierul ăla nu e mai mare decât o minge de, de, de tenis de câmp. Și acum, să mă întorc la, la ăsta, la, la Filistean. Filisteanul ăsta avea trei metri. Avea dita mai căpățână. Osul mult mai gros. Da? Foarte greu de omorât un astfel de filistean. Oasele omului sunt mult mai, mai dure decât lemnul. Ca să tai, ca să faci gaură într-un os, cere mai multă muncă decât o cere un întâmplar când lucrează pe lemn. Da? Deci piatra a avut atâta forță, atâta precizie, cum spune Scriptura, Dumnezeu l-a înzestrat pe David cu destulă forță și destulă precizie, că piatra aia s-a înfit în căpățâna filisteanului Atât de tare că l-au omorât. Ok? Motivul pe care ți-l am spus, ți-am povestit despre muzeu, e ca să-ți să explic, Cre... Filistanul avea un creier mai mare, nu îl făcea mai, pe el mai deștept. Uh, creierul uman este între 2 kg, 2 kg, 2,3 kg. Atât. Filistanul n-avea -avea o găleată de creier. Ceea ce aveam în jurul creului său un os mult mai mare. Deci era greu să-l omor pe, pe Filiste. David, cu talentul pe care Dumnezeu l-a pus în el și cu succesul pe care Dumnezeu l-a dat, l-a omorât pe Filiste. Ce a urmat mai încolo? Israel s-a dus pe Filisteni, i-a omorât pe în toate astea. David a devenit foarte, foarte faimos. Capitolul 18. În capitolul 18, David se duce la palat și îl întâlnește pe, pe băiatul lui Saul, băiatul împăratului. Și a fost așa. Când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul lui. Ionatan s-a legat 1 Samuel 18. În 1 Samuel 18, David devine prieten cu Ionatan. Ionatan este băiatul lui Saul. Și spune uh, scriptura aici în, uh, în uh, versetul 1 că David. Să puțin. Sufletul lui Ionatan s-a legat de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul său. Și Saul a luat pe David, cu alte cuvinte, la Palat. Și a stat acolo la -a Palat. A... Spune și a versul 4. Și Ionatan s-a dezbrăcat de, de mantia pe care el o avea și a dat lui David și hanele sale, până și sabia sa și arcul său și brul său. Și David încotroi ieșea, încotroi îl trimitea sau reușea și sau Cu alte cuvinte a apărut o prietenie foarte strânsă între Ionatan și David. O prietenie de, de, de, de, de, atât de strânsă încât Ionatan uh, nu... Ionatan i-a dat tot ce avea el lui David. I-a dat mantia lui tot ce avea mai de preț în ochii lui. Și am stat și m-am gândit, când eu eram mai mic, școală, liceu, ce-o fi fost, aș, totdeauna am vrut să am un prieten care să, la, la care să mă uit la el ca la un model. Un, un prieten care să, să mă inspire. Iar David, David este unul din prietenii ăștia. Când stai și te gândești, David nu este un oricine. David l-a omorât pe Goliat. David, nu numai că l-a omorât pe Goliat, dar, dar, dar David avea o încredere foarte mare în, în Dumnezeu. Și uh, uh, e, e un tip care, cu care nu, nu ți-e frică să, să pleci undeva. Uh, te duci în pădure, ești cu ochii în patru, uh, ai grijă mai să, să nu vină ursul, cel puțin aici în America sunt urși mai, mai pe peste tot, urși negri. Nu sunt așa de mari, dar sunt destul de, de, destul de periculoși ca să-ți uh, mănânce o mână, să-ți uh, rupă un picior, chestii de astea, știi? Dar, dacă ești de unul singur, te, uh, un urs de genul ăsta te, te poate și omorâ. Dar cu David, nicio problemă te duci cu David în pădure, vine ursul, pac, David îl rupe în două. Mm. Înțelegi? Și... Împărat, nu? Uh, da, David a fost succesorul lui Saul. Uh, iar acest, uh, această împărăție a fost dată de Dumnezeu. Fiindcă mai, mai încolo Samuel, care era un profet, îl, uh, pune, în, în, îl pune în poziția de împărat pe, pe David la comanda Lui Dumnezeu. Și, dar să, să mă întorc la, la David și uh, Ionatan. Ce apare mai târziu este faptul că... să... Mă uit la ceva aici. Ce apare mai, uh, mai încolo este faptul că Saul îl vrea mort pe David Saul este invidios a zice gelos pe, pe David fiindcă a, lumea deja începe să se uite la David ca fiind a, împărat următorul împărat iar Saul nu, nu a putut să înghită asta fiindcă a, importanța lui David este mai mare decât a lui Saul. Și David acum începe să fugă din fața lui Saul. Își face o armată de... o, o mică armată. Armata se din Borfaș. Se, duce, se dă de partea filistenilor și în timp ce este de partea filistenilor David este un pic uh, pervers, în sensul că el s-a dat prieteni cu filistenii, cu, cu căpetenia filistenilor, dar de fiecare dată când David a, avea o ocazie, se ducea într-un uh, sat al filistenilor și îi curăța pe toți, îi omora pe toți. După care se întorcea înapoi la uh, căpetenia filistenilor, după care iarăși pleca într-o excursie, într-o... Uh, călătorie de genul ăsta între sat, omora și pe aia, iar se întorcea înapoi. Deci, David, cu toate că era de partea filistenilor, când avea ocazia, curăța cât un uh, sat de filisteni. În, uh, capitolul, în ultimul capitol, capitolul 31 din uh, 1 Samuel, Saul și Ionatan mor. Filistenii au un alt război cu Israel, David nu este implicat în uh, lupta asta și uh, ce s-a întâmplat, uh, fost că filistenii, nu știu, uh, uh, cu o săgeată probabil, bine, stai, stai să văd, uh, da, Deci, Saul este rănit. Versetul trei, e, capitolul 31, versetul 4. Și Saul a zis purtătorului armelor sale: Scoate sabia și străpunge mă cu ea, ca nu cumva să vină acești necircumciși și să mă, și să mă străpungă și să-ți bată joc de mine. Și purtătorul armelor sale, Navrut, pentru că se temea foarte mult. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Și purtătorul armelor sale, când a văzut că Saul este mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit cu el. Deci Saul și celălalt uh, s-au omorât singuri. Și Saul și cei trei fiai săi și purtătorul armelor sale și toți oamenii săi au murit în aceeași zi. Și bărbații lui Israel care erau din, dincolo de vale și cei care erau dincolo de Israel când au văzut că bărbații lui Israel uh, au fugit și că Saul și fiii săi erau morți și au părăsit, cetății, uh, și -au părăsit cetățile și au fugit. Și filistenii au venit uh, și au locuit în ele. Și mai încolo explică cum filistenii l-au găsit pe Saul, i-au tăiat capul uh, și pe fiii uh, capul lui și capul fiilor lui Saul, l-au pus pe zidul cetăților și așa pe din colmată Poporul Israel a venit, i-au luat, -a luat și pe Saul și pe fiilor lui și l-au îngropat. Însă ce este important este ce avem scris în a doua carte a lui Samuel, capitolul 1. În a doua carte a lui Samuel, David află Că Ionatan este mort. Și Saul, și Ionatan. Și, hai ha, să citesc, vreau, vreau să vezi care este uh, reacția lui David. Și uh, motivul pentru care vreau ca eu să vedeți reacția este că este pentru ca să vedeți cât de strânsă era, era prietenia între David și Ionatan. Și a fost așa, după moartea lui Saul... Când s-a întors David de la înfrâncerea uh, amaleciților, cu alte cuvinte, David uh, s-a dus și s-a bătut cu amaleciții. Uh, David a locuit două zile în țic, uh, Țiclag. Și a fost așa. A treia zi, iată un om a venit din tabăra lui Saul cu haine sfâșiate și cu țărână pe capul său. Și a fost așa. Iată, uh, îndată ce a venit la David, a căzut la pământ și a făcut o plecăciune. Și David i-a zis. De unde vii? Și el a zis, am scăpat din tabăra lui Israel. Și David i-a zis, ce s-a întâmplat? Spune-mi, te rog. Și el a spus, poporul a fugit din luptă și mulți din popor au căzut și au murit. Chiar și Saul și Ionatan, fiul său, au murit și ei. Și David a zis lui care spuse aceste lucruri. Cum de știi tu? Că sunt morți. Saul și Ionatan, fiul său. Și tânărul i -a, i -a, care istoricise i-a zis Treceam din întâmplare pe muntele Gilboa Și iată Saul era rezemat în sulița sa Și iată a, care, care și cărăreți îl urmărau Au Care și călăreți, îl urmărau conversionare. O, care și și s-a uitat în, înapoi și m-a văzut și a strigat. Și i-am zis, iată-mă. Și mi-a zis, cine ești tu? Și i-am zis, sunt un amalecit. El mi-a zis din nou, aruncă-te, te rog, asupra mea și omoară-mă, pentru că, că m-a cuprins paima. Pentru că viața mea este încă în mine. Uh, încă întreagă în mine. Și m-a aruncat asupra lui și l-am omorât, pentru că știam că nu mai putea trăi după căderea sa. Și am luat coroana care era pe capul lui și brățara care era pe brațul lui și l-am adus aici, Domnului meu. Și David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat și toți bărbații care erau împreună cu el. Sfâșiatul ăsta, hainul, reprezintă că el era în, uh, uh, sufletul durea. Deci uh, și-a sfârșiat hainele de, din cauza durerii lui sufletești. Uh, și-au jelit și-au plâns și-au postit până seara pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său. Și pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel care căzuse prin Savie. Și David a zis tânului care, care spuseze aceste lucruri, de unde ești? Și el a zis, în fiul unui, unui străin, un am alecit. Și David i-a zis, cum nu te-ai temut să-ți întinzi mâna? și s a omor pe unsul Domnului. Și David a chemat pe unul dintre tineri și a zis, „Vino încoace și aruncă-te asupra lui. Și l-a lovit și a murit. Și David i-a zis, sângele tău să fie asupra capului tău, pentru că gura ta a mărturisit împotriva ta, zicând, am omorât pe unsul Domnului. Și David a plâns cu această cântare de jeale. Deci asta, am amelecitul ăsta, a venit la... David se spune că el l-a omorât pe împărat. Adevărul a fost că împăratul s-a omorât singur. Am a, a ăsta n-a -a făcut altceva decât să mintă. Problema este când ce este când David a, a auzit că Ionatane se mor și Saul este mort și a rupt hainele. A, pentru mine, cel puțin pentru mine, a să arată o, o, o, o durere mare, fiindcă a, a pierdut un prieten. Și, um, ar fi bine să, să citești unul Samuel, de la 17 până la sfârșitul cărții, ca să vezi cât de tare se strânsă relația asta între Ionatan și David. La un moment dat, Ionatan îi salvează viața lui David, fiindcă Saul îl uh, vrea pe, Ion, pe David înapoi la, la palat și si... am, am impresia că da, în în în 1 Saul capitolul 20 David este uh, salvat de Ionatan fiindcă Saul vrea înapoi la palat iar David a vorbit cu Ionatan, măi, tu mă vrea mort, împăratul mă vrea mort, la care, la care Ionatan îi spune, o să, să, să întrebă taică, mă, să văd care treaba. Și în timp ce era la masă, Saul îl, îl, îl, îl întreabă pe Ionatan, U, unde e David? La care David bă, vine nicio problemă. Dar, dar care treaba? Ai ceva împotriva lui la care Saul este atât de, de înfuriat pe David... Și pe cei care sunt de partea lui uh, David, că a pus mâna pe o suliță și a aruncat-o uh, să pe Fisă, pe Ionatan. Deci David, de, de Saul, uh, cu alte cuvinte, a luat o raznă. Niciun om normal nu vrea să-și omoare copilul, doar fiindcă este de partea un, altui om. Oricum, uh, mai târziu, Ionatan se întâlnește cu David și da, îi spune lui David, uite care treaba. Uh, tai cum te vrea mort. S-au îmbrățișat și au spus la revedere și uh, din de, de momentul ăla David uh, se ascunde de, de Saul. Dacă o să citiți, din nou, pasajul ăsta, o să vedeți cât de strâns era legătura de prietenie dintre David și Ionatan. Pentru mine, ăsta este un exemplu de prietenie strânsă. Ionatan, lui Ionatan i-a plăcut de David, fiindcă David, fiindcă nu era rușine să, să iasă pe stradă cu, cu, cu David, numărul 1, numărul 2, nu era rușine să, nu era frică să meargă într-o uh, pădure cu, cu David. Din cauza ursului sau leului. Un al doilea pasaj la care m-am gândit să, să ne uităm, și cu asta termin, este cartea rut. Ați, ați avut timp să vă uitați la cartea rut? Da, David, putea foarte ușor să-l -ă pe sau, că era un om puternic. Da, da, da, și cum, da, da, dacă, dacă o să te uiți în în fuga asta pe care l-a avut-o cu Saul, dinaintea lui Saul, de două ori David a putut sloboare pe, pe Saul și Navrod. De două ori David a fost ajuns din urmă de Saul și pe timpul nopții David s-a strecurat în cetatea lui, în cetatea, în tabăra lui Saul, odată i-a tăiat colțul Hanei lui Saul. Și a, a doua oară, odată era în tabără și odată era într-o într -o peșteră. Deci, de două ori a avut șansa să-l omoare. Însă n-a vrut, fiindcă a, el a știut că acel împărat, Saul, nu a fost pus de oameni. Saul a fost pus în poziția aia de împărat de către Dumnezeu. Și nu te... El n-a vrut să... să comită un păcat împotriva lui Dumnezeu prin a omorât pe acela pe care Dumnezeu l-a pus în acea funcție de împărat. Chiar dacă Saul a fost un nemernic, nu era locul lui David să-l omoare pe, pe Saul... Dumnezeu uh, a decis când uh, Saul urma să moare. A doua carte la care mă gândeam să, să mă uit ca să arate o prietenie dintre, strânsă dintre oameni ca să avem un exemplu de uh, părtășii unii cu alții este în Cartea Rut. Și, mai timpul e cam târziu. Sigur, Sigur, citit tot recomandarea ta. Aha. Și mi-a plăcut foarte mult. Dar sigur că mi-a plăcut să studiez până viitoare. Ok, ok.